Bihotxe begi, egunon? Egunon. Gaur ez dugu historia kronika aipatuko, zurekin usai amenzela, baina laire historias hariko gira. baztertuak eta baztertzea emeretzi garen emendean gai hori uh, jogatzen ari baitzira, itzaldi batzu ari zira emaiten, uh, azkena eman duzu euskal kultur erakundean edo erakundearekin, asteko. euskal museoan hori da, baztertuak eta baztertzea zertaza ari zira gai Boa, beraz, erabaki nuen, a, emeretzi garen mendea nun baita, a, ikertzea, eh, hori iparaldeko historian, zenta nun hartu nintzen, nun baita, eh, historia politikoa edo kulturala aikertua izan dela, eta behar bada, gaiz sozialak krakuen artean gutxiago. Beraz, nahi nuen, a, ikertu zinez, iparaldeko gizartea emeretzi garen mendean, eta... Zute estakulu gisa, banan kasika, nahi nuen beraz gizarte hori ikertu, artuz uh, astapenetik nunbait baztertuak diren jendeen historia. Hori zure tesia da, zure tesia zen? Beraz, hasi asinuen tesi bat, hala eta nunbait lanarengatik uh, utzi nuen, eta hor uh, nire sedea da beraz berriz hastea eta aldi guntan bukatzia. Baztertuak, aipatzen duzularik, eh, nohtaz ari zira, uste dut, eh, molde zabalean eh, hartu dituzula baztertuak? M bai, hala, eta nunbait partikulazki, bereziki pagaldeko gizartearen zat, eh, meretzik mendean. Jakin behar da, eh, labur bilduz eh, eta hori so so soziologiak berkatu ikertu du ere uh, gizarte batek behar dituela uh, baztertuak. Gizarte bat uh, hori du bere izatea edo identitatea ere eh, norma batzuen zuen genian. aipatzen da bi norma mota bat direla, deitzen direnak norma legalak, beraz uh, legiak nun baita erraiten duena eta baita ere norma tradizionalak, dibidez. Sartzen girelarik uh, denda batian edo okindegi batian uh, edo etxe batian agurtzen ditugu jendiak horiek ere eh, nohmak dira, eh, elkar bizitzeko nohmak. Baztegt horiek, zer dira, norma horiek betetzen ez dituztenak? Hala, hori da, hori da. Eta hori ere, uh, baztegtubetan, uh, eh, badira nunbait, jakuen artean beti, bimortak, eh, nunbait delinkuenteak, beraz, legea errespetatzen ez dutenak. Baita ere, gero ola, baztertu batzu, ez dira gaizkileak bat ere, legea errespetatzen dute, baina norma batzuk ez dituzte errespetatzen. Eta interesgargia da, meretzi garen bendean, iparaleko gizartearen kasuan, bo, beste eskoalde batzuetan ere, eh, huri gertatu da, baina eh, interesatzen iz, eh, ipar baina ezagutzen ditu norma hainitz, eh, gizarte horrek, badira frantses estadoaren normak, zenta, Sartzen da, emeki emeki pahaldea frantxeas estadoan emerezikaren mendean, eta eh, resistentzi handiak izanen dira. Eta gero izanen dira ere eskual gizartearen nohmak, eta horiek atxe maiteko nun baita aski zailada, beren mm. hariniz hori denaztertzen. Eta gehitzen aldira emiretzigarren mendean, burgesiaren, nohmak, eh, burgesek hartzen dute poderea emiretzigarren mendean, orokorki, baita ere elizarenak, eliza katolikoarenak. Beraz, nohmainitz, beraz, nunbait baztertuainitz ere. Adibideak emaiteko, adibideaz, noxirean edo ze zuten baztertuek emiretzigarren mendean? Beraz, eta nik, atxemaiten dut, uh, gaia interesgarria dela hortan, uh, adibideaz sartzen maitugu gaueko lana edo kontrabanda eg itent sutenak beraz francesch legearen zat, <laughs> horiek ziren zinez baztertuak edo nunbait baita delinkuentuak. Aldiz eskoal gizartearentzat hasik kasik normalazen, nun baita, mm. eh, aritzea. Horiek baztertu gisa maiten dituzu? Bai, eh, bai, bai, bai, bai, kontrabandistak. Zenta normalegalak, haipatu dituzta, normalegalak, sartuko dira, eh, gerota mm. gehiago, beraz, hala, intsumituak adibidez, edo eskolarat igortzen ez, haien eh, auzak igortzen ez zutenak, Bo, emeki meki gizarte, Untatik, baztertuak izan dira. Beraz, xartzen ditut horiek baztertzean. Gero, badira, euskal normak errespetatzen ez dituztenak. Eh? Adibidez, hemen, eh? badogure berezitasun bat, dakua mi komunitatea. Adibidez, ibiltariak ziren. Ez ziren beti gaizki ikusiak, eta eh? errespetu bat batzen ere bainan, pairatzen zuten mespretsu bat aliberan, eta batzutan ere, aha, zizmo bat ere. Eta gero, ba dira, e, salde, pe, jo, ba... buamiak, bat dira... Zaldez, peio, buhamiak egin zularik agotak, gauza bera da? Diz da, haus, gauza, gauza bera buhamiak agota? Hori, eh, galdera <galltana> zaila, isto, jarariaren zaten. Uh, iduriz, iduriz eh, ziren lotura bat zuen artian, eta egia da, emere mendean hasteko, eh, ikertzen dituzten arxibetan desak eztzen dira agotak. Aipatzen dira, pixka bat, emelezik ahenbenderen, aztapenan, eta gero desagertzen dira, beraz pentsatzekoa da, jendeen zat, buhamiak bilakatzen direla, mm. edo agotak bilakatzen direla, gero, buhamiak. Mm. Adibidez, berdinak eman intuzuk kontrabandistak, intsumituak, aurrak eskolara aramaiten ez dituztenak, buhamiak berak, baina zabalago ere, emazteak ere, izan zintezken? Bai biztan dela, eh, harini zik eztzen ere, eh, galderak bauxatzen ditut, hipotesi batzu, Espero dut, e, anele, ikerketa, bukatuta gero erantzun batzu, koposatuko <laughs> dituzta ere, baina hori artzen gira, artxibetan, ikusten diren gauzekin, bua bezala, eh, bat zuten, biztandena elementu batzu baikurak, baina hori korki batzu, hemazte batzu partikulazki, uh, bizi gogor bat, uh, Bizitzentzuten, atxe manditut, adibidez artxibetan gauza batzu nun gazte talde batzuek, eh, sartzen ziren etxe batzuetan nun biziziren emazte batzu bakarrik, zenta hori ere sorpresakipi bat izan da, menuzte ez emigrazioaren gatik, deshorek abat bat zen gizon eta emazten artian iparaldean eta emazte hainitz eta usu pobreak zirenak bakarrik biziziren, horiek pairatzen zituzten holako agresione bat zuan ibidez. Hmm. Ikerketa egin aduzu, ustut bukatua duzula <tula> ikerketa ere... Artsibak ikertu ditut. Ah. Nola egin duzu? Baztertzea ikertzeko, baztertzailean archibetan, behar da hori ikertu beraz, uh, nik hartu ditut, beraz archibaguziak, bereziki presondegiko eta justiziako archibak. Voilà. Baionakoak Baionakoak bai, edo bailonako voilà, poloan direnak, departamentukoak nun bait, uh, duela urte batzu horain Baionan kokatzen dira. Bailon orokorki horki, departamentuko archibetan badira, justiziako eta presondegiko archibak. Gero, ibiliniz ere jiko etxeetan, uh, pariseko archibetan, ziriko hartxibetan zenta galerak eh, edo baineko hartxibak handira, beraz nuen nahi nagusiki presondegikoak eta justiziakoak zenta bizika beratxak dira eta hartxamaiten dira altsor batzu zenta inkesta guzienzat badira beraz inkesten txostenak beraz galdezketak, likukotasunak beraz gauza ainit zainit hartxamaiten dira eta Euskarazko Altsortipi batzuk atxemaiten ditut, eta um, adibidez uh, preso batzuen gutunak edo olako gauza atxemaiten Euskaraz ditut. Euskaraz idatziak. Euskaraz idatziak, eta atxemandut ere diudie bat, zenta donapaleun bazen auzitegi bat, eta diudie he bat, hemeretzigaren mendaren bukaeran, mm. vivie deitzen zena, euskalduna zen. beraz egiten zituen bere galdezketak Euskaraz. Euskaraz. Bai. Horiz zain urtetan? hori emeretzi garen buka bukaeran, buka ah, zenta beste naz, lehen gehrla, mundu gehrla arte, itzul zaile batzuekin egiten ziren ikastaguziak, zenta nagusiki jendea hemen Erskualduna zenea. Ezakien frantzesa? Ezakien frantzesa. E, zeitek markatu zaitu ikerketa e, hori egitean? Ebe gauzainitz. Nik nire sedea da erakustia ere Erskualduriko historia ez idealizatzea eta erakustia ere historia berezi bat dugula ez dena ere ajuntiluna <tutu> emezia helmendea imende dira, edo kaxik er, erimende bat, eh? behar uh, nahi nuen irakutsi gure ahba shuek, uh, zuten uh, bizia, da markatu nahuela, da animaleko bortizkeri bat gure gizartean, mailaguzietan eganezake, uh, mahatuko nuke, eta atxemeiten ditut milaka aferak, zinez milaka, pataskabatzu gazte talde batzuen artean. Borroka, edo hilketak ere, edo hilketak ere, uh, nika atxeman ditut, uh, haste batzua Ipajaldean, nuna Ipajaldean, eh, zinta ere mutipi bat gira, la ere, badira, ma bost, hilketa... Uh, Eta zan dako, dibies... zehagazuen dako? Galdera hona, e, nik uste dut eskual gizagteak, eta ekan dut, zaila da, ejandut, e, nun bait, eskual gizagtearen normak zinez e, zehendatzea, meren ustez eskual gizagteak e, inpozatzen zituen norma hainitz. Eta uste dut e, gaztiak partikulazki, bai, atzen zutela, edo bazutela bizi bat ez, ez beti airosa ekan ez ake, braz, ateratzen zilelarik, en, pesta bat zuetarat, edo gaualdi bat zuetarat. Hor, atxeman dut ere, desafioa balore bat bizik importantea zela, beraz, pilota partida bat inguruan, mus partida bat inguruan, eta segidan nun berotzen dira, bo, ikan merda ere iduriz alkohola initzetaten zela, eta segidan ateratzen dituzte kanitak, makilak, eta segidan animaleko pataskak badira. Bueno, me lana bukatu behar duzu oraino, baztertuak eta baztertzea Ipar Euskalegian 19akenean mendean gai hortaz e, oinor lana baduz pizka bat egiteko, eh? Bai, bai, baduz bai, pizka bai, bat. Hasteko <laughs> mineske gorekin izaniko izuntan, Esker.